І під великодержавне присвітло монарха російського Олексія Михайловича, Володіння добровільно піддався. Далі в заголовку подано три основних джерела, за якими писався Літопис. Німецький історик Саміло Пуфнедорф, козацький Саміло Зорка, польський Саміло Твардовський, а написав твір Саміло Величко, колись канцелярист війська Запорозького в селі Жуках, повіту Полтавського року 1720-го. Читача не має дивувати таке накопичення Самілів. Це була типова барокова гра. Загалом же Величко користувався джерелами і книгами найрізноманітнішими. Сам літопис складається із двох самостійних книг. Друга книга має окремого заголовка, свій розподіл за розділами, окрему передмову, хоч і писалася у продовження першої. Заголовок другої книги такий. Повість літописна про малоросійські та частково інші події зібрані і тут описані. Перша книга Обіймає події 1648-1659 років. Друга – 1660-1700. Кінця літопис немає, отже до якого року довів чи збирався довести свій твір Величко, не знаємо. Перша книга дійшла до нас не повністю, бракує кінця першої частини. Другої, п'ятої частин від 1648 по 1652 рік. Невеликі втрати є і в другій книзі. Загальний же аналіз тексту приводить нас до такого висновку. Первісно Літопис замисливався як переклад на історичний прозовий стиль поеми польського історика-поета Твардовського «Війна домова» яка також кінчається 1659 роком. Чи була це приватна ініціатива літописця, чи так само, як інші літописи, державне замовлення, сказати важко. Але звернімо увагу на рік виконання цієї праці. 1720. Від 1710 року часу написання літопису «Граб'янки», «Українська автономія» зазнала чималих обмежень, поставлені на Україні російські війська безчинствували, цілком ігноруючи гетьманську владу, козаків як рабів гнали на канальні роботи, ставлення до українців у Петра І загострилося не лише після повстання, Івана Мазепи, але й після спроби Пилипа Орлика підняти загальноукраїнське повстання у 1711 році. Адже тоді до гетьмана-повстанця пристали не тільки правобережці, а й лівобережці і слобожани. На Україні панував моральний і політичний терор агенти таємної канцелярії Хапали навіть тих, хто сказав необережне слово. Гетьман Скоропадський не був сильною особистістю, хоч у його автономічній настроєності годі сумніватися. Питання порушення московських брезневих статей 1654 року з боку Росії стало ще актуальніше на що особливо наголошувала козацька старшина на чолі з гетьманом Скоропадським. Отже, написання твору, який би ще раз нагадав по-новому землякам про героїчні діла Богдана Хмельницького, було справою конче необхідною. Тому є підстави думати, що роботу над першою книгою Літопису Величку людині вельми освіченій, яка виявилась після арешту та тюрми поза справами, було доручено. Те, що він писав її у маєтностях Кочубеїв, не має вражати, бо й Кочубеї, тоді які більшість лівобережної української старшини, були автономістами російської орієнтації. Автор прославляє Богдана Хмельницького, докладно описує його битви, подає українську історію на загальноєвропейському тлі, і це також не даремно, а щоб показати уписаність України в європейський контекст. До Виговського ставиться негативно, але без заїлості. Водночас до московського сателіта Мартина Пушкаря так само, бо його дії Роскольницькі публікує тут пункти Юрія Хмельницького разом із статтями його батька, не знаючи, що ті пункти вже були царським урядом сфальшовані. Роботу виконано, але відсутність копій, зокрема, Окремих копій тільки першої книги, як самостійно цілого свідчить про те, що в діло літопис не пішов. Цьому були суспільно-політичні причини. 1722 року у січні Скоропадський, як ми оповідали, їде за своїми пунктами до Москви, намагаючись хоч якось урятувати автономію України і охоронитися, від сваволі росіян Петро I тримає гетьмана до квітня А 30 квітня Наносить старій і хворій людині Смертельну удару Запроваджує в Україні Правління малоросійської колегії Це таки добиває гетьмана Він умирає В Україні встановлюється Тиранський нагляд малоросійської колегії Декого з-поміж канцеляристів навіть арештовують. Акція «Полуботка» в наступному році завершується арештом наказного гетьмана і української старшини. Очевидно, під впливом цих подій самій Левеличко вирішує зробити свою роботу великомасштабною. Він творить другу книгу свого літопису і має розрізнені Матеріали Навіть починає писати вступну частину Якої, здається, не завершив Або вона пропала Такі думки Підказує Археографічний аналіз Рукопису Кочубеї могли сприяти Такій роботі Бо в цей час вони дбають Про моральну реабілітацію Свого родича Василя Кочубея Над яким висіло Таврона Клепника. Десь приблизно в цьому часі постає поетичний панегірик Кочубеєм, яким переслідується та ж таки мета. Друга книга літопису Величка Кочубеєві також приділяє немало уваги. Про нього літописець, як про свого роботодавця, висловлюється і пише пошанівно. У другій книзі згадуються події 1723 року. Отже і часово написання твору накладається на вище описані події. Крім оригіналу до нас дійшов тільки один список літопису Величка, Так званий Судієнковий, зроблений у пізнішому часі. Рукописом оздоблено. Десятьма портретами гетьманів Введено в нього безліч документів Поетичних текстів Є тут вставні новели Виписки з різних книг Будує свій твір автор строго За засадами історичної науки Які вивчалися в Київській академії В курсах риторик Частину документів, не маючи оригіналів Величко відтворює в своєму переказі, деякі просто стилізує. Суспільні погляди літописця мають свою специфіку. Він, як і самовидець, прихильник думки, що козацький стан має замінити в Україні стан шляхецький. Незалежно, чи йдеться про старшину, чи про козака простого, отже всі козаки – шляхетно уроджені. Гетьманів засуджує всіх, окрім Богдана Хмельницького, не милує й полковників, у яких бачить потяг до корисливості, відсутність турботи про загальне добро. З другого боку, як і самовидець, неативно ставиться до посполитих, що примазувалися до козацтва, будників, Винокорів, Дейнеків, ідеалом суспільного організму для нього є запорозька Січ, але небезоглядно. Апологізує Івана Сірка як класичного запорожця, але засуджує запорожців заколотників Суховія Бруховецького тощо. Отже позиція величка загально козацька. Виклад історичних подій веде по змозі об'єктивно, хоч і не приховує своїх симпатій. Заглом, він автономіст російської орієнтації, але стриманий, засуджує пушкаря, відмічає в літописі російські зловживання, так і звірства в Україні. Але ідея неутральства незалежності йому чужа, вважає, бо що Україна – сама не зможе втриматися. Засуджує він і гетьманів та полковників польської орієнтації, так само і турецької, але їхні дії намагається описати об'єктивно. Витримує пошанівне ставлення до всіх монархів, що були в етиці того часу. До Мазепи ставиться іронічно, Називаючи його Макіавелем, Макіавеллі, Лисом, Бабієм, але його діє описує об'єктивно, навіть із певною недекларованою прихильністю. Росіян відкрито не характеризує, але особливого піетету до них не виявляє. Поляків засуджує за криводушча, підступність невміння дотримати слова, але захоплюються їхнім умінням і здатністю боронити свою свободу, стоїть на загально-православній позиції у супротилежності до католицизму, а особливо до унії. Засуджує жадобу до збагачення, корисливість, властолюбство, бо через пристрасть до цих пороків Зникає в людині любов до ближнього та суспільного добра. Літописець – виразний противник чвар та міжусібних змагань. Для нього це безумство, яке й губить Україну і козацьку державу. До сусідніх народів загалом ставиться без антагонізму навіть до татар, хоч і вказує на їхню зрадливу вдачу. Скажемо принагідно, що апологізація Запорозької січі в час, коли вона була розорена і вийшла з меж російської держави, бо підтримала повстання Мазепи, а впору написання літопису визнавала гетьманом Пилипа Орлика, була своєрідною мужністю. Свого літописа Величко пише з виразною метою, щоб діла предків наших не впали в забуття а про час, який описує. Намагається подати максимум інформації, ілюструючи виклад, або ж ведучи його великою кількістю документів, які могли зберігатися тільки в Генеральній військовій канцелярії, тобто або був до них допущений, або звідтиляв якийсь спосіб узяв. Імовірність був допущений, а коли так, то про його роботу, гетьманський уряд знав, відтак їй і сприяв. За своїм розмахом, величністю завдання, які автор ставить перед собою, Літопис, Мійла Величка не знає собі рівних, має він цілком виразний, автономічно-державницький характер і історію свого народу пише, виходячи з його інтересів та його понять про вольності і соціальні права. Мова твору книжна, українська, хоч документи, польські та російські, часто цитує в оригіналі. Літопис Величка творився як загальнонаціональний твір, історичний, публіцистичний, художній, як збірка документів автентичних і художніх стезізацій під документ творів різних авторів чи виписок із них. Треба також звернути увагу на те, що Величко хотів дати правдиву козацьку історію в своєму літопису, пише Дмитро Багалій. І коли сам помилявся, це залежало від помилок його джерел.